В моїй душі не сходить сонце, І не горять над нею дні, В ній небо хмарами закрито, І всі погашені огні. В ній вовками муки виють, Та стогнуть рани, як сичі, По ній блукають тільки тіні, І тихо плачуть, ідучи. Моя душа, моя країна, в диму руїн, в кривавий млі, Лежить вона з розбитим серцем, З вінком терновим на чолі.